...podrà pagar els concerts en sanitat, educació i serveis socials. Unió i el PSC retreuen al ministre Alberto Ruiz Callardón que doni lliçons quan el seu partit ha estat fomentant l'anticatalanisme. Els democristians li reclamen que s'apliqui ell la sensatesa que demana Unió i els socialistes li nega l'autoritat moral per parlar de sobiranisme. Defensa demana disculpes per l'ensurt provocat pel vol a baixa altura de dos avions militars que feien maniobres i obrirà una investigació. El soroll va alertar ahir veïns de pobles del Ripollès, el Berguedà i també la Cerdanya. El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, fa una crida a la Unitat d'Espanya i defensa l'estat de les autonomies en el seu discurs institucional, la motiu de la diada del 9 d'octubre. Fabra s'ha referit implícitament a Catalunya per demanar que s'abandonin les aventures sobiranistes que depositen, despisten de l'objectiu de lluitar contra la crisi. A de 870 milions de persones passen gana al món. Això és un 12,5% de la població mundial, gairebé totes a països amb vies de desenvolupament. Ho diu l'últim informe de la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació. Respecte a l'estudi interior del 2010, la malnutrició s'ha reduït uns 55 milions de persones. Silvio Berlusconi apunta que no participarà les pròximes eleccions generals a Itàlia i diu que cal que el centredreta s'uneixi en una coalició per derrotar l'esquerra. L'exprimer ministre italià no descarta que l'actual cap de govern, Mario Monti, pugui liderar aquest front unit que reclama. Albert Sánchez Pinyol situa el poble de Barcelona com l'autèntic heroi del setge de 1714, el seu últim llibre, Victus. Coincident amb el dia en què la novel·la es posa a la venda, l'autor ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que té paral·lelismes amb l'actualitat. Catalunya Informació. A els esports. L'NB arriba avui al Palau Sant Jordi amb el partit amistós que Barça-Rigal jugarà contra els Dallas Mavericks. El partit forma part de la gira europea de pretemporada dels nord-americans. Començarà a les 9 del Vespressa, transmès des de mitja hora abans per Catalunya Ràdio. En futbol, a Barça i l'Espanyol reprenen avui la feina. Als blaugranes els falten 12 jugadors convocats amb les seves seleccions. A l'Espanyol són 3 els jugadors absents pels compromisos internacionals. I pel que fa al temps, el sol dominarà, però amb nuvolades de tarda, punts del Pirineu i nord-est del país. Marxa el mestral i es mantindrà la tramuntana, a l'extrem nord de la costa Brava. Continua l'estiuet, però amb valors entre 1 i 3 graus, inferior als d'ahir. Vols dinar amb Mercury, Dylan, Madonna, Bono, Shakira, Ramones, Platton... Aquesta temporada, tots estan convidats a la teva taula. A Ràdio Martorell et servim cada dia un menú musical a mida. A dina di de dilluns a divendres, de dos quarts de tres a 4 de la tarda. Deixa'ns posar banda sonora al teu dinar. Una bona selecció sense additius, sense conservants. 100% recomanable. De dilluns a divendres, dina dial. A partir de dos quarts de tres de la tarda. I bon profit.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 el curs que hauria de fer el teu marit és de seguretat viària no vial. Un vial és un camí ample que sovint té arbres a cada costat. El català correcte: Fa'. Ràdio Martorell 91.2 FM. Applaus Mol bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. I són les 12 i 6 minuts del matí d'aquest dimarts 9 d'octubre del 2012. Un dimarts després d'una petita manifestació que es va fer al Camp Nou, en la que va estar tot envoltat d'una gran senyera gegant i en la que van haver-hi més de 90.000 persones, entre les que no hi havia el senyor Josep Brau. Bon dia. Hola, molt bon dia. Com estem? Vostè no estava. Eh, no, no, no tinc, eh, jo no hi era De fet vaig intentar reservar plaça en algun dels moltíssims bars que tenien eh, la per tele de pagament per a part, però no ho vaig aconseguir no M'han dit que era més fàcil aconseguir taular el bulli, i això que el bulli ja ha tancat sí, <ríe> sí, sí. Bé, però obrirà el bulli sí, sí, home, Farà ja, a un a mi, taller experimental i tal, del qual ni vostè ni jo eh, gaudirem És més, jo crec que no hi gaudeix ningú És dir el passa és que ningú pot admetre que ha pagat 500 euros i que no s'ho ha passat bé 500? A mi em van dir 300 home, Depèn de si fas els extres o no Ah. Però ara, és igual, ni que siguin 200. És dir, poca gent admetrà que ha pagat 200 euros i que ha estat vilment estafat. No, M'han donat, de m de donat de uns de aromes. De no? i què, què ha passat? Ha passat el tio, m'ha obert una, una mena de plat que hi havia un tap, ha sortit com un fum molt dens, m'he quedat com saturat i xup, m'ho ha tret. No? Llavors, si tu com has pagat? Jo he afat el bitllet de 500 euros, l'he mostrat una mica i dic, ensumem-lo, i jepa. I l'he guardat la cartera. Això em recorda una època en què la gent et deia... Uh, tu has vist 2011-17 Espacio? Sí, la vas entendre i tu te'n deies Sí, sí, sí, sí. I em sembla que no la va entendre ningú aquella pel·lícula. Doncs ara he, he de fer una confessió terrible i és aquesta pel·lícula, no, no l'he acabat de vista. veure. No, no, ah. no sí que l'he vist. El que que com que l'he vist per la tele, l'he vist començar i... I s'atormen Entre... els anuncis. No, bé, és que els anuncis ja desconecto, és que... <laughs> A veure, hi ha una... No sé qui va ser el, el, el delinqüent, jo crec que el terme correcte és dir el delinqüent, que va dir que els grans clàssics del cine s'havien d'emetre a l'hora de la peli porno. És a dir, tens la peli porno, tens el, el tarotista i després els grans clàssics del cinema. En la qual una persona que vulgui veure un gran clàssic del cinema, pot ser 2001, o pot casa Casablanca, o pot ser qualsevol altra pel·lícula, no la faran mai a les 8 del vespre. La faran ja ja n'apareix no que, ja no que graven, eh, jo de tant en tant gravo coses. Sí, però a veure, vostè està pensant... Pensa que jo no, no he estudiat a la UPC jo, aquests mecanismes aquests dins d'alta tecnologia, aquests virus No, no, no, no és, una, és una cosa que serveix de TDT i a més porta un disc disdur i grava Tu poses el canal, dius grava això, i tu grava Quantes hores vols? I pots posar fins a 4 què diu ara? Sí, home, sí. sí, sí. Però què? Hi ha un, hi ha un xinès ja dintre amagat? Hi ha, un xinès, ha... hi ha un xinès amb un, amb un abacus d'aquells i ah, va, ah, va comptant, va comptant a, els a, minuts i tard. Ara, ara ho entenc tot. Doncs eh? sí, sí, sí, eh? sí, sí. ah, se li ha quedat el cos. Eh? Ah, Fassinat, estic. estic, estic, estic Meravellat. Doncs bé, dèiem que el Camp Nou va haver aquesta manifestació, una manifestació que no li ha agradat molt amb el senyor ministre exteriós, el senyor Margallo, perquè ha dit que això és d'una mala imatge d'Espanya, quan en realitat es tractava d'onar bona imatge a Catalunya, que és, és que no s'ha comprès bé. No, no, no. Bé. és que a veure, vostè que jo entenc que el senyor, per cert, és Margallo o Margalló? Margallo. Bueno, mar, he, perquè, clar, Home, mar, jo l'accent no l'he vist, clar, i vist eh, Tot i que Margalló és una paraula catalana que té, Vol dir això, la cosa que està de palmera però és igual, La cosa no. de palmera és pacífica Un abret que té forma de palmera sí, no, no, està fent una gesticulació que per ràdio Afortunadament no es veu no, que Efectivament jo estic d'acord amb el senyor Ministre, el senyor García Margallo perquè Perquè pensa vostè que els camps de futbol espanyol Tradicionalment han donat molt bona imatge Pensa vostè amb els ultrasurs O amb les vigues mm -hmm. lanciazules, amb els boixos nois Pensa vostè la bona imatge que donava aquella estadi ple d'esvàstiques i de banderes cèldiques, tota aquella gent insultant els negres, per no parlar dels actes de violència diversos que s'han viscut, per no parlar d'altres coses més de la segona B i la tercera, que és quan agafen i tenen un garrí, un conill exacte, o una gallina. Sí, sí. Sí, això sempre ha donat molt bona imatge del futbol espanyol. Sí, home, ja ho crec. Home. I que s'apagui la llum, que els hi els cables amb el Rayo home, Vallecano, dona molt bona imatge. dona molt bona imatge. Que no puguin començar el Betis perquè no tenen llum, també dona molt, molt bona, que, bona imatge. Exacte, que es trenquin porteries, exacte. que passin aquestes coses. Mm. Això, a veure, pensi vostè que els grans del país han estat ficats al futbol. Jesús Gil, Josep Lluís Núñez... Eh, mm -hmm. Pensa que vostè qual sol... Mm, senyor Gaspar, sense anar més ben. El senyor Juan Gaspar. Pensa que que tots els intel·lectuals de prestigi s'han ficat en el futbol. Sí, sí. Llavors és inconcebible que de cop i volta algú vulgui donar aquesta mala imatge al futbol. No, no. Que, que, que barregin això del que se'n diria política i futbol. Lleig. Eh, és més, jo afegiria, jo he vist altres persones que diuen, no o sigui, no s'ha de barrejar mai eh, política i futbol, totalment d'acord. És, és més, no s'ha de barrar. per exemple, jo no menjeria un entrapa en l'estadi. En o si sigui, no s'ha de barrejar, gastronomia i futbol, posem per cas. De la entrapa de Frankfurt que veem als estadis de fora. futbol estan en, en gastronomia. Exacte, eh, és una manera de dir-ho. És una manera ara, amable ara, ara, de dir-ho. Vostè ara figaldeja, eh? fas de senyor Fidalgo, eh? eh sí, sí, sí. Bé, perquè penses... el senyor Fidalgo és capaç de menjar-se un frankfurt a, a Cornellà-el-Prat. Em eh, venen de frankfurt a Cornellà-el-Prat? Perquè jo tinc entès que el senyor Fidalgo té una creuada, de fet, ell va ser un dels grans impulsors d'abandonar la muntanya maleïda perquè no venien frankfurt. No, la seva creuada era perquè tot el que recautava el bar de, de la muntanya Malaïda s'ho sí. l'Ajuntament de Barcelona. I, que I llavors no li donava cap, cap duro a l'espanyol. I llavors a Cornellà sí que els bars tenen concessió, Uh -huh. i ja, l'espanyol ja rep diners per això ara ja menja a Frankfurt de, de Cornellà ah, ma, Jo és que havia anat a la, a la muntanya Malaida a partits de rock i tal i ja havia menjat Frankfurt Ell, ell, no ell, ell, ah, ell ah, deia val, que no en volia comprar de vendre ah. sí que en venien però ell personalment no en volia comprar perquè no volia donar diners a l'Ajuntament de Barcelona Potser ens haurem de preguntar un depredat qui és el propietari de cada estadi Bé, són altres històries. O és una pregunta no molt complicada, no traiem, tal vegada. No, no, amb, una aquestes, pregunta... amb aquestes qüestions. Bé, també s'ha de dir, senyors i senyors, que el senyor Josep Braut va tenir un petit accident. Un gran accident. I, gran accident, i, I que si tot... ja de per si sí, vostè ja se li va una mica la pilota, eh, ara que ve dupat, se li pot anar encara molt més. Sí, sí, pensi que vostè que el doctor m'ha donat uns dolors fantàstics per ah. les pastilles. Dir, no li sí, dic sí, més. No, no, ja, ja. A més, com que el veig que li cau així la onda, que em recorda aquelles pel·lícules ah, sí, del 160, clar. un senyor que sempre sortia amb el flaquillo, amb la Marisol, clar. que bufava el flaquillo ah, que no sé com es diu en català cap, al serrell, el serrell clar, de, el clar, com que això a la ràdio haurem de jo portuguès que veixi això sí com jars, sí, preciosos nets, hi té algo Fa Boà. una doble ona, sembla com una doble cadena sí, sí. No doncs sembla el mateix. Jo, jo, jo veig que puja i baixa, no serà passar el poll que puja i baixa. Els pois que fan pònting, sí senyor, és un, un petit negoci que tinc, uns ingressos <gut> extraordinaris. <gut> sí, és, sí. és com els domadors de pusses. Exacte. Está, está eh, està molt bé. Doncs, llavors, com que tinc un... <gut> vaig dislocar-me un braç, vaig, vaig, vaig fer al salt del, sal del tigre de Bengala, uh -huh. literalment, vaig a un festival de folklore bengalí, van dir, vosaltres que teniu un llançament de cabres, eh, turets, no, nosaltres saltem sobre els tigres, no, llavors va un accident amb el tigre, vaig dislocar el braç, me'l van posar a lloc, en el mateix lloc. Com a Puyol. Ah, bueno, en el mateix lloc, no. vaig un detall perquè... Bueno, pensi que són professionals, aquella gent, eh? Ah, però a veure, el dret a esquerre es poden confondre fàcilment no si parlen de política, si parlen d'anatomia avançada, pensi... Si se li hagués arrencat, sí. Ah, no havia pensat jo n'això. Que l'havessin pogut això. cosir al revés, al revés, al revés. Llavors vostè ara portaria les mans al revés, amb els palmells cap enfora. Ostres, no té vostè raó, eh? Ah, no però, no com com havia pensat jo n'aquest arrencat. Eh? Que només li va quedar pendulon, per entendre'ns, mm -hmm. doncs li van posar bé. Com que jo som bastant sofert, mal. Ara un, crack Diu, m'has dit tres! Diu, ah, oh, però és que si no el tres estaries preparat i no... I Això ho ja fan, sí, sí, sí, sí. fan molt els metges. No, va ser fantàstic el la radiografia. Uh, sí? Sí, que va dir, espera, que t'hem de moure, que tens el bros tan... Tens el bros tan fora que t'hem de moure, no? O sigui, m m m m m m va fer tres radiografies per anar empalmant. Però no, la, la sí, sí, si si una radiografia fora fora gran de angular, la, la radiografia Exacte. de tota la vida. És paixagística, és una radiografia sí. ja. paixagística. La tinc posada al balcó de casa, els veïns de la novel·la. L'hauria de penjar al Twitter és que s'ha posat de moda això de penjar coses al Twitter per cert, en companyia és un programa que no té Twitter eh, jo crec que és una virtut avui dia hauríem sí. de fer una falca dient un l'únic programar... programa que no té Twitter ni, ni fa Facebook exacte, la gent ens aplaudiria i exacte, fantàstic, sí. meravellós bé, senyors i senyors en aquest programa hi ha un equip de gent que estarà treballant tindrem a la reacció el senyor Manuel Piñero, tindrem a la coordinació el grup estarà avui de tècnic el senyor Manolo Garrido perquè el nostre company Jordi Acosta ha sigut pare Felicitem-lo. Felicitem-lo. La setmana passada el senyor Monegal no va voler felicitar perquè li va dir que això de ser pares és un suïcidi, mm -hmm. que amb el que costen en uns crius s'arruïnarà, que millor que se n'anés a sopar por ahí, que es gastés els diners amb altres coses... Sí, però jo des del punt de vista de poder cobrar una pensió jo gairebé que tindria 15 o 16 fills i que et mantinguin, perquè tal com està el tema de les pensions, jo no... Jo no sí, però no abans, abans segura... de mantenir vostè. Què diu ara? Exceptuant que no li mantinguin els seus pares... Sí, no. Llavors, clar, no clar, si, si no, els no, mantenen vida, els avis està, i després exacte. tu vius del fill, és, és un el, negoci rodó. Aquest és el concepte. Després, entre els nostres col·laboradors tindrem el senyor Jaume Cap de Vilacap, que ens parlarà d'un seguit d'exposicions que està fent un col·lectiu que es diu Tanta Tinta, i que són unes exposicions que estan molt bé i que s'haurien d'anar a veure. El que passa que aquesta gent es passa un any sense fer res i, de sobte, fan cinc exposicions alhora. I, clar, tornes boig, tornes boig. I en aquest moment en tenen com cinc Tenen una de la Núria Pompei al Col·legi d'Arquitectes, tenen una exposició dels dibuixants del Público eh, i més, que ens explicarà el senyor Cap. Després eh, tindrem eh, el senyor Sergio Fidalgo, que ens parlarà d'unes coses del senyor Monegal. Ah. Vés a saber què és. Després tindrem al senyor Josep Brau, que es converteix en el professor Brau per parlar de la notícia de la setmana. Exacte. Eh, exacte. exacte. I després parlarem amb, el, amb un Mac, a l'Enric Magú, que ens parli de coses de màgia i de més. I avui no tindrem el senyor Monigals, sinó que tindrem el senyor Manel Piñero, que ens parlarà d'una obra de teatre que està fent. El senyor Manel Piñero és l'home APM uh -huh. i eh, va estrenar dissapte passat una obra de teatre. Això és un acte ruïsme, eh? avui dia. Eh? Exacte. I a més fa paper seriós. Això ja és una acte suïcidi, directament Exacte, en fi, no hem vist l'obra però bé, ja que Des, està dintre el programa li donarem, li donarem un punt de confiança Des de quan és necessari veure una obra a teatre per fer-ne la crítica? Però què és això? Ah, no de tot, des de quan Però, cal llegir un llibre per opinar sobre el llibre? Des de quan cal haver vist una pel·lícula per despodricar o elogiar una pel·lícula? Perdoni, què és això? Home, jo sempre m'hi crego que s'hauria de fer, llegir, veure... Vostè que no Ve, coneix veure gaire... Mirar, eh? sí, sí. Sí. Veure o veure. Sí. Veig que vostè no coneix gaire els crítics literaris, eh? No, no, no. En no, no, no, no. no. fi. Okay. Doncs bé, senyors i senyors, eh, anem a posar fil a l'agulla. It's only true and fairytales And for someone else but not for me Our love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer són les 12 i 17 minuts del matí Veient eh, els exercicis gimnàstics que fa el senyor Braut Per col·locar-se els auriculars És realment eh, digne de circ Vostè eh, clar, va fer el salt del tigre però és digne de circ Exacte, o sigui, es combinen dos elements La primera és la incapacitat en el braç dret I la segona que eh, una dos O qui va dissenyar aquests auriculars tenia el cap molt gros O jo el tinc el cap molt petit Vostè té el cap petit i la melena que no li ajuda Sí, Perquè ens hem d'enganyar. Amb el qual ara mateix, tinc un dels auriculars dins de, del nas, l'altre no sé per on okay. em pare. Mentre vostè se'ls posa bé... Els eh... auriculars. Els auriculars, evidentment. Ah. De què estàvem parlant? No sé ara. I sempre li dic que vostè està malalt. <laughs> I a més, tu pare encara pitjor. Ah, doncs bé, eh, eh, deia que ara és el moment de dir aquella frase que a mi m'agrada tant, que sempre ens diu el senyor Jaume Capdevila Cap, aquella frase d'optimisme. Bon dia bon sol, senyor Cap. Bon dia, Gonçol, el bon bé, bé, el senyor Braut va tenir un accident. Ah, sí? Sí, es va dislocar el braç com a Puyol. Exacte. Diu, si el ah. Puyol es dislocar obràs, jo també. És el que tenim. Oh, oh. Sí, sí, sí. Hola, bon dia. Sí, hi eh? ha per terra i aquestes coses que, que... Sí, sí, sí, és més, hi havia un àrbitre de banc que va treure una tarjeta i tal. I tot. Sí, sí, sí. No, sí. a veure, és que tenim els tios angrenyes, que ens imitem els uns als altres. Sí, sí, sí, ja ho veig, ja ho veig. Això, sí, nosaltres eh? que tenim escassetat capilar, diguéssim, no hi ha aquests problemes. Exacte. Exacte, és massa bé i li va fer parapente a la melena i va, el va tirar cap endarrere Em en va desequilibrar totalment no? mm. En fi, senyor cap, de què parlarem avui? Home, avui volia repassar una miqueta un, un dels esdeveniments diguéssim, més interessants el en el que fan al voltant de l'humor gràfic i el, el dibuix d'humor i l'història i la caricatura eh, a Catalunya, que és la mostra carical mm. En no és una mostra això com el cel·labor còmic sinó que és un seguit de petites exposicions que s'hi ha dins i que Uh, doncs en aquest any és la seva segona edició i que sempre uh, ofereix algunes uh, iniciatives que són interessants per la gent evidentment per la gent que els interessa això dels dinots dels dibuixets i dels, dels gargots no? si uh -huh. els interessa el futbol uh, gargots, doncs no, no hi anirien Vaja, si només els interessa el futbol no hi aniran. home doncs a vegades sí perquè ens bueno, hem plantejat alguna mostra doncs, relacionada amb l'Òscar Navreda i amb, el, i, amb, i amb el futbol és dir que es pot, es pot lligar tot no? diguéssim sí, sí. que o, o els ninots tenen la capacitat d'abarcar una miqueta moltes disciplines per sí, els ninots són com el, flamenco, com el flamenco que toquen tots els pals no? sí, o, com, o com les pilotes que, que xutaven els del Barça a l'últim quart d'hora del partit del Madrid i això el que cobrava menys que és el que va fer el pal imaginis, imaginis vostè sí, sí, sí. Anem, anem per feina i deixem estar ja, ja, ja. aquestes coses del futbol no, eh, si voleu, mira, us, us explico sí, sí. sobre, més o menys. Eh, Caricard, eh, en realitat, es va, in, va començar, es va iniciar el, el 10 de maig, perquè eh, la primera de les exposicions que, que, que inclou la mostra Caricard era l'exposició del Cucut, de la qual ja de parlar en aquest programa la temporada passada. Per cert, vostè fa la presentació del llibre el dimecres sí, que ve, no? Exacte, aquest dimecres no, sinó el dimecres de la setmana, el dimecres 17 a les 7 presentarem el llibre del Cucut, té molt a veure amb l'exposició, però bé, és, és, és, són iniciatives eh, diferents, perquè l'exposició doncs, és una cosa de l'arxiu històric de la ciutat, i el llibre doncs, a través d'una editorial eh, hi ha la possibilitat de convertir el material de l'exposició en un llibre, i jo presentarem la setmana que véssit de cas, com que això és alt, que és no l'altre, igual en podem parlar en eh, el sí, programa. Sí, M'agradaria parlar-ne per, perquè fent un parèntesis el llibre està molt bé i jo m'he d'anar compte que molts dels acudits que feia el Cucut es podrien perfectament fer ara, sobretot Exacte. sobre autonomies i la relació Catalunya-Espanya. Es podrien fer sobretot perquè la, la situació política en el fons eh, no ha canviat pràcticament gens. Aquest sentiment, am, ja. aquest sentiment pel qual la gent va sortir al carrer i manifestar-se fa un mes més o menys el sentiment és molt semblant és a dir, aquesta operació, aquesta incomprensió aquest sentiment d'ofec, diguéssim, de que uns paguen i els altres mm. eh, eh, tenen aquestes actituds xulesques, que, sí. i la, això de l'exèrcit i això dels militars doncs això fa 100 anys, està bueno, 100, 112 anys, que és el Cucut de 1902 sí, sí. i va desapareixer en 1912, la majoria del, dels acudits del Cucut precisament van sobre això sobre aquest mm -hmm. aquesta Catalunya que no és capaç de de realitzar-se aquests militars que són xulos i incompetents, aquest poder de Madrid que li més això, el poder, que no pesa el clam de la gent que governa. Els acudits són molt que evidentment han passat 100 anys i les sàtires que en aquell moment eren molt agosarades, avui ens semblen càndides, és a dir, hi han acudits que són acudits que la temàtica realment és molt actual, però l'acudit L'acudit està fet des d'aquella perspectiva, evidentment de, de fa cent anys, que mm. de, de fas un petit somriure, però dius, home, sí. no, fi, però no, molt, molt, molt, molt no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. jo, jo llegint-lo hi ha vegades que pensa, sí, això que vostè diu somriure, però pensa, sí, és que això que dius, no?, que... No, no ha canviat res en tants anys. Sí, sí, és sí, sí, sí. allà. Jo diria oh. que el que avui dia es diu transgressor, perdona que m'expliqui, és no fer servir un llenguatge gruller i ofensiu, perquè qualsevol cosa que posis a ràdio i a televisió ha de ser de les paraules malsonants. I si veient el Cucut i altres obres aquella època veus que no, no, no sempre aquest llenguatge. Ja, ja. Bueno, la, la veritat, no sempre perquè no podien. És a dir, hi havia una censura brutal <laughs> i evidentment totes les coses, tots els acudits s'havien de fer amb una subtilesa i amb un s'havien de defensa dir, és a dir avui estem mal acostumats amb això de la llibertat i el llibertinatge i en qualsevol moment ja fas un acudit de gent que, que sí. no pot fer-ho dient unes coses que d'aquell moment no es podien dir però ni, ni de broma, per tant és veritat que hi aquells acudits i hi havia, són, són una, una col·lecció clàssica d'acudits, per exemple els d'un taparrabus amb la bandera espanyola per sí. referència a l'exèrcit de totes les manes dades tan jugants, escolti aquest banyador no perd, diu no, ja, ha per, ja ha perdut tot el que podia perdre sí, no referint-se a les va, colònies, diuen, ja, les colònies però Aquesta com que van totilesa... rebre per aquell acudit em va fer molta gràcia com que van rebre perquè aquella sèrie li van posar, eh, clar, és vermell, blanc, vermell i llavors clar, ho interpretaves com bandera espanyola i llavors sí. van posar vermell, blanc, vermell diu, el blanc és blanc Exacte, oh, di aquest... diu, cuida Llan... que el blanc és blanc no representa Espanya, que el... quan posem un blanc és blanc és no sabem res i en un altre, els acudits, el mateix banyador Comptes de bueno, la bandera d'Espanya imitava la bandera dels l'Estats Units, i dit, no, aquest, aquest banyador no perd, aquest segur que no perd, perquè no? els Estats Units havien dit, Aquesta subtilesa mm. que mm. en aquell moment els semblava terriblement demovidor, avui ens sembla d'una sí, sí, indocència sí. total. Però que també és l'ara, oh, no? en el fons, de, de, de, eh, que són acudits. Que, que és veritat que el, el rei de fons es manté molt, molt actual. Però bé. Uh, això en parlarem sí, al de proper programa. Uh, ara anem a parlar realment sí, deaquesta de, és unaiqueta. D'això de, del Carcar, la programació de Caricar que es va iniciar el 10 de maig amb el Fucut i va seguir del 14 de juny fins just uh, la setmana passada va, va haver-hi l'exposició d'Alfons López mm. uh, a Lleida. Una de les gràcies de, de Caricar, per exemple, és que vol ser una mostra oberta en el temps però també en l'espai és a dir que no és allò de que tot s'hagi de fer a Barcelona sinó que en aquest cas la major part de les exposicions són a Barcelona però vam poder fer també una exposició a Lleida, no, a Lleida que no anirà a Barcelona a em van comentar no, aquesta exposició de la no anirà a Barcelona de moment no perquè passen aquestes coses tan curioses que la Diputació de Lleida va fer una exposició acollonant amb perdó de l'expressió eh, sobre la Fonts López una exposició molt interessant mm -hmm. però es veu, que, es veu que entre les diputacions això deixar de deixar-se les exposicions que ja estan fetes per amortitzar un uns uh -huh. diners que s'han invertit en, en fer una activitat cultural, es veu que no es porta, es que és molt més complicat. Els hi fa eh? Sí, que una diputació deixi una cosa que ja està feta i ben feta amb una altra diputació, es veu que això no, és, un, és un procediment totalment atípic, no? I, i tot i que ja hem estat eh, barallant-s'hi, uh -huh. doncs de moment no hi ha manera perquè entre les diputacions es deixin aquesta explosió. Pot ser que, que això acabi solucionant-se d'alguna altra manera, i potser l'Alfons és la persona més dient per, per sí, sí. parlar-ne, però de moment encara no. És veritat que aquesta exposició, que està molt bé, perquè repassa tota l'altre gecàbio, doncs l'Alfons López és dels de, dibuixos d'inicial de, no, de del TV o tota la seva sèrie famosa de, del ministre, el Jueves, sí. que hi ha uns TVE, doncs, la versió del Capitán, però no de la versió de, uh -huh. de la família El Liss, sí, sí. o aquests còmics polítics, diguéssim, d'informació sobre la globalització, sobre el l'escalfament climàtic, bé, tota la... El de la, la, de la pobreza no és rentable, no? Ah, exacte. Doncs resumida en una exposició en la qual es poden veure els seus magnífics originals, perquè ell encara és d'un d'aquests grans sí. que dibuixen sobre el paper d'aquarel·la, la tinta... Sí, sí també li, li produeix un ticar i l'escàner. <ríe> <També, també. ríe> Diu que ell tota ell ell fa, fa els originals i llavors tota la informàtica això li... li... Sí. I ell fa l'original com tota la vida. Sí, mm? i doncs bé, aquesta exposició es va cloure al setembre, per tant, doncs ja no la podem veure, però és una de les exposicions que... Consta també de la mostra Caricar, com la del Cucut, que s'acaba just aquest mes, és a dir, fins al 3 d'octubre mm -hmm. hi ha temps per, per veure-la encara, però les que sí que es poden veure encara doncs, són les de la Núria Pompeia, que es pot veure al, al, al Col·legi de Periodistes, el Col·legi de Periodistes ara mateix han fet obres al, al vestíbul i van, han arreglat, van arreglat diverses dependències del col·legi, però eh, aquesta exposició inaugura les noves dependències del col·legi, que estava doncs, a la Rambla a Catalunya, principal. I sí, no, públic, no està al mateix lloc que sempre fan les exposicions, o que sempre havien fet les exposicions. Ah, en un altre lloc. Està al pis, pis de sobre, que és pis el que ha habilitat com a, com, a, com a entrada al col·legi de periodistes. Són uns, uns plafons que repassa la trajectòria d'aquesta dona pionera en el que va ser el dibuix humorístic de casa nostra, i que també es parla d'una època en la qual va haver-hi molts canvis, potser uh -huh. les coses tampoc han canviat tant. No? I és també una mostra molt interessant Uh, igual que la de la família Ulisses que s'acaba aquesta setmana justament a la Biblioteca i Inglésia a Can Fabra uh, que és un repàs a, a, a, a la família Ulisses dibuixada per Benejam a través de... és una mostra la més interessant perquè té tot d'original són tot originals aquests dibuix, originals dibuixats doncs, per tan atapellits de, de totes les aventures de la família Ulisses on no, es veu també una miqueta l'evolució no només del dibuix sinó també de la societat des dels primers abris de la família Ulisses fins en que, en que són doncs, de sí. classe molt més popular i van prosperar una miqueta i aconsegueixen doncs, que s'hi comprava la rentadora. i, i a dir, es veu una miqueta aquest, aquesta evolució del moment. Jo si sí, sí, em senyor no. Cap, hi ha una cosa amb això de la família Ulisses que a mi sempre m'ha xocat i és l'oblit al guionista de la família Ulisses el senyor Carles Beck, sí. que va ser el senyor sí. que va fer la major part dels guions. Tothom diu, família Ulisses-Benejam o l'època que, que l'havia dibuixat a l'Ivars. Sí. Eh? No, no, és de... dius, no, uh, el senyor blanco Ibars va dibuixar una època, el senyor Benejam la va dibuixar pràcticament tota, però qui feia els guions és el senyor Carles Beck, sí. que ha passat, a veure, sense prendre ni glòria. No? Moltes ha percebut, sí, sí. En aquesta exposició es reivindica el paper del guionista de Joaquim Buigas, Beck I també es pot veure ben bé la, la diferència de Concepció a l'hora d'afrontar els guions entre els, aquests dos guionistes, no? I això també és interessant. Uh -huh. I uh, tot està fet doncs, a través d'originals. Uh, és una exposició doncs, també de les que val la pena veure i que em sembla que aquesta es tornarà a veure uh, a la mostra del còmic de Cornellà. És a dir, que tampoc cal que ara mateix tothom deixa el que està fent. Vaig sí, vagi fent, corrent, sí. Fabra, perquè és, no s'acaba aquesta setmana. Vull dir, però a Cornellà eh, d'aquí, em sembla, doncs, un mes o 15 dies mm -hmm. hi ha la possibilitat de tornar a veure aquesta mostra eh, emmarcada doncs, en les activitats de la, del 28è, la 28è mostra del còmic de, de, de Cornellà. Sí, doncs tot això és que hem arribat ja a dos quarts. Ja hem arribat a dos quarts. Eh, ja Bé, ens venen uns dies, diríem, de, de frenesí, perquè hi haurà el... el, el, la, el... Oh, i ara no em surt bueno, diguem-ne la mostra de còmic social de Santa Coloma per sí, entendre'ns així el Saló de Còmic Social i això de Cornellà és a dir que, sí, que sí, tenim sí, teca pels propers dies sí, tenim teca, tenim teca, ja en parlarem i recordar molt breument que encara queden al cort ingles a l'àmbit cultural a uns humoristes gràfics de Público i a la vitroteca de l'Hospitalet, a la Teca Tec Sala encara uh -huh. hi ha el revival de l'exposició Escolta Espanya, que hi ha algú que s'ha al col·legi de periodistes i mm -hmm. amb això, i un biscoig fins a l'hora. Doncs. Fins, eh, fins la setmana que ve les 8. la setmana que ve, fins la setmana que ve. <ríe> Molt bé, senyor Cap. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu. Adéu, Adéu. Ràdio Martorell 91.2 FM uh -huh, uh -huh. Anunci de compreses, anunci de sabons, propaganda de becuda, propaganda de menjar, spot de cotxes, spot d'assegurances, tot tot que tingui música... Ho té, les pot escoltar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Da, da, da. Es pot escoltar. Da, da, da. Cada dia a les quatre da, da, da. Cada dia a les 4. No passa d'aquest any que em canvio de feina. Ja fa temps que ho dius, això. Fes el favor de fer un cop de cap anar per totes. Anar per totes és incorrecte. En català anem a totes, no a per totes. El català correcte, passa'l. i 33 minuts i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell i jo us a comentar una cosa, Ja eh, ha vegades que la gent passeja per internet i es troba blogs i es troba pàgines, nosaltres eh, no per passejar sinó perquè ens interessava el tema eh, vam entrar a la pàgina d'un senyor que diu que des del 1980 viu d'il·lusions és un senyor que es dedica doncs, a això al món de l'il·lusionisme i al món de la màgia i a mí me veuria preguntar si realment s'ha de dir ilusionista s'ha si de dir Mac, eh, és un món que per nosaltres és desconegut, que ens deixa boca vedats i que volem sapiguar una mica més. Aquest senyor és el Sr. Enric Magú, el Mac Magú. Bon dia, Enric. Hola, molt bon dia a tothom. Molt bon dia. A veure, això com s'ha de dir ilusionista Mac Mira, el més correcte de tot és dir il·lusionista, perquè fem il·lusions i, en canvi, els mags pot abarcar també el que són bruixes i bruixots i tot mm -hmm. aquest món ocult i etcètera. Els que a busquen les, el, el... la pedra filosofal, no? Exacte. El correcte és il·lusionista, perquè al cap i a la fi els il·lusionistes, els mags il·lusionistes el que fem és crear efectes sobrenaturals, utilitzant mm -hmm. medis naturals com l'habilitat, un doble fons i ho fem simplement per entretenir com un art. Mm -hmm. S'ha de dir que tot té truc? Tot tot té truc, exacte. No, perquè duals. no es pensin que sou superhomes, sinó que tot té truc. Ah, exacte, exacte. <ríe> La gràcia és que no es vegi el truc. Correcte, és saber envoltar d'aquesta atmòsfera màgica perquè la gent no vagi a buscar el truc, sinó que es deixi seduir, que és el cap de la fil que ja ens passa quan mirem una pel·lícula, quan estem mm -hmm. mirant el, el Superman quan vola, ningú diu, eh, és un efecte especial, van fils, sinó tothom es creu que està a punt de, de rescatar la noia, no? la, la Lluïssa Lein. Doncs mm -hmm. L'il·lusionisme és el mateix, hem de de crear aquest, aquest ambient màgic i que la, per un moment la gent sumi. Jo, a veure, els mags utilitzeu eh, moltes vegades estris eh, que estan fabricats expressament i que se suposa que no han de fallar mai t'ho dic perquè jo fa temps eh, per qüestions professionals de la ràdio em voltaven pel llentiol i jo suposo que tu recordes que la gent es quedava al final que hi havia el càrrol, hi havia el, el tamarit, hi havia gent d'aquesta que feien trucs aquests de prop amb les cartes i tal, i jo recordo una vegada el càrrol que tenia com una espècie guillotina petita, d'aquelles que tallava la pastanaga, llavors ah, diu va, posa el dit, i penses això no fallarà però i si falla? Eh? I se queda una mica el canguelo, i llavors vaig posar el dit petit, que dius, mira, el dit petit és el més tonto, i el de la mà esquerra, dius, mira, no em podré rascar l'orella, però, i tal, i no va fallar, no? Però penses, i si falla? Ui, quin just ho pensava que anaves de dir, Lluís, que havia fallat i que no, no, no tenien no, no, no, no. quatre dits. A veure, dius, dius ara que ara li treus el dit amb aquest home, el deixaràs en ridícul, no? De dir, no me'n refio, però dius, no falla i si falla? Mm. No, de fet, i, i menys el, el gran Pepe Carro, estimat i recordat mm. eh, amic eh, és, és difícil que puguin fallar Sempre poden fallar els jocs perquè no deixa de ser doncs, una persona qui els, qui els mou, qui els motiva Però tècnicament és molt difícil que fallin En aquest cas, en el cas d'accidents, és impossible que pugui fallar O sigui, jo puc fallar a l'hora de manipular una carta, a l'hora de la tècnica Però la mecànica és impossible que, falli, que pugui fallar I en tot cas, si falla no té de el dit, no té res ah. o sigui, no, no feria dient negatiu ah, per entendre'n eh. que deies, tenies amb el dit embolicat cap a casa no no, no, no. Eh, el que passa és que aquest tipus de joc s'atrau molt com l'escapisme, perquè com que hi ha un repte, hi ha un perill, doncs la gent pateix més, no? I, i, i sembla que sigui més gran, aconsegueixes més tensió, en tot cas. Home, parlant d'escapisme, jo he vist que tu has fet escapisme lligat amb una grua, eh, cap per avall, amb una camisa de força i cremant-se la corda. Correcte. S'ha doncs d'estar molt, eh? molt segur, eh? S'ha d'estar segur, Enric. S'ha segur, però fins ara mai ha fallat. <ríe> Home, evidentment, si no, no estaríem parlant. Mm? Parlaves també dels trucs quan fallen. Què passa quan falla? Estàs fent un truc de, de cartes i falla. Uh, bé, tens molta sortida sempre. De fet, l'il·lusionisme es tracta de, de crear un impossible. El, com deia el principi, de la definició d'un efecte sobrenatural. Per crear un impossible, a de l'espectador li has de posar uh, les possibles solucions, les possibles opcions, i, i quan veuen que no hi ha cap més opció, aleshores de poder-ho solucionar gràcies al truc, no? Aleshores, quan falles, el cas has de fer donar-li la volta. Poques vegades passa allò de dir, ai, ho sento, m'ha sortit malament, hauré de fer un altre joc. Perquè sempre, també si el mac anuncia, si l'il·lusionista diu el que farà, si jo dic faré aparèixer un colom, i aquest mm. colom... Uh, no hi és uh, no li carregat, uh, a samor, jo que estem de tant d'acord, no? Mm. Don, si, si jo ho un uh, la gent pot detectar que al fallo, al veure que no hi ha ah. però si no no, si no en un doncs vaig, començo a remenar el mocador, me'n dono en compte que el no hi és i simplement faig un altre joc amb el mocador. És a dir, que moltes vegades la gent no se'n dona compte que hi ha hagut un error simplement per calmar que ho pot reconduir. Eh? I potser diràs, ah, doncs aquest efecte no m'agrada gaire. I en realitat no sap ni un efecte, sap un recurs que he utilitzat per salvar la, la papaleta. Eh? D'última hora també s'ha de dir que els mags són una mica com els, allò que deien abans els xarlatans, no? que expliquen moltes històries, perquè, clar, dius, veure un truc en si, la gràcia és que aquestes històries que expliqueu, com creeu l'ambient, com, com feu riure la gent moltes vegades, que suposo que això també serveix per distreure. Sí, de, de fet, tots són recursos. El que deia de crear l'atmosfera màgica, aquesta atmosfera la pots crear de diferents maneres. Una és amb misteri, en uh -huh. molts acassos, l'altre és eh, utilitzant, doncs, històries o, o, o moments divertits, eh, el que tu deies el xarlatant, no?, de que t'enrere cap amunt ni cap avall hi ha qui profita per fer-te el, el truc, no?, aleshores, eh, tots són tècniques que t'ajuden a crear el misteri suficient com per poder tapar el, el, el truc i que realment creï l'efecte màgic. I hi ha una altra cosa que jo us he vist fer els mags, que a mi m'ha posat nerviós, que estan, per exemple, moltes estona movent o cartes o movent una moneda amunt llavall. Jo recordo un senyor que es passava tot el dia amb la moneda amunt llavall, que dius, ja para, diu, és es que tinc que tenir agilitat als dits. O com deia el Tamariz, mi mana és més ràpida que tu vista. Eh, eh? Sí, <laughs> això de fet és cert. De fet, en qualsevol, qualsevol ofici, perquè et surti molt i molt bé, l'has de practicar molt i en qualsevol art, encara més qualsevol que jugui, que tingui algun esport veurà que l'única manera de, de sobresortir és practicar moltíssim i si tu vols ser un bon metge com més estudis, com més et preparis seràs millor en el cas de l'il·lusionisme passa el mateix i és per això que moltes vegades els mags ens falten hores d'assaig i com puc assajar? Doncs agafo la moneda i me'n vaig al, al tren aprofitant per, per moure la moneda hi ha mags com el Tamarís que diu que tots aquests efectes demostrar l'habilitat no és bo pel Mac, perquè aleshores si tens tanta agilitat ets capaç de fer qualsevol cosa en canvi si aquesta agilitat la tens però no la demostres et permet fer qualsevol cosa i que la gent digui no ho he fer perquè això és impossible jo penso que és maco donar una miqueta de floritura i així però sense passar-nos tampoc i quantes hores assages tu el dia? Bé, uh, no pots evitar mirar, mateix tinc una moneda. Ja sabia jo que ho feia. ja sabia jo que ho fèieu. Crec que és una reformació, és un formatat. això. Però, en realitat, uh, durant els primers anys, els primers 15 anys, assajava moltíssimes hores. Ara, de fet, ja ho tinc com incorporat, i ja quan agafo un joc ja sé de quina manera d'assajar, sé que és el que realment uh, aplica directament a desenvolupar l'habilitat, sé què és el que aplica directament a desenvolupar el que és la coordinació del joc hi ha, hi ha moltes coses que t'ajuden a fer un joc ben fet, no només és practicar-lo i practicar -lo. a vegades el sol fet d'entendre'l, de tenir-lo clar de saber quins moviments has de fer i quan i com doncs, ja, ja et permet no haver de practicar més no? a o sigui el que no, no perds ja no el, o sigui, no el temps en coses supèrfoles no, al, al principi ho perds més eh? al principi perquè no saps per bon tirar i, i tot és bo tot suma però ja arriba un moment que intentes buscar més els, els moments. Tot i amb això, és inevitable, eh? ho portem a dintre, és el nostre ofici, i jo a vegades quan poso una moneda damunt d'un taulell perquè que em donin el canvi, ja la poso de manera especial que ja miren raro, no em diuen que ho fet aquest lloc. També això també deu entrar que, per exemple, vas a algun restaurant o vas a algun lloc i tal, i, oi, mira l'Enric Magú, fes un truc. Sí, això és inevitable, això passa molt, i a vegades et ve molt de gust fer ja va, realment et una mandra Saps, ja et, et convida algú a sopar a casa i dius vindràs i vine amb la teva parella i, no sé què, i porta les cartes i penses ja hi som, no fa, ja m'haig de pagar el altra. sopar no? m'haig de pagar el sopar fent, fent, fent feina per però és cert que ho pots reconduir sempre, eh? si et pots fer un joc dius, ai ara no puc o no em ve de gust o, i, i, i la gent ja ràpid es troba gust. I, ja no et diuen res més i de la mateixa manera tu provoques fer-ho aquest ofici ens agrada i ens agrada sorprendre i just per això estem buscant constantment gent aquí i fer jocs, no? És aquesta imatge que tenim que tot el rato anem amb els objectes a la mà ens ve de gust fer-ho, eh? Tenim aquí el senyor Josep Brau, que també li vol fer una pregunta, i el deixarem que treballi, pobra mà. Hola, bon dia. Eh, Molt per bon a tot... dia, per a tot felicitar-lo per la carrera, i així, esquemàticament, eh, potser m'equivoco, però hi ha tres menes de mags. Un seria els mags d'habilitat manual, no, sé, no, no és maco posar etiquetes, vostè seria un mag d'habilitat manual. Hi ha mags de, eh, de màquines i espectacles grans, de gran cosa, i hi ha un tercer tipus de mag, que és el que s'ha posat de moda més en els últims anys, que és el que és més mentalista, el que procura fer uns efectes més... Com valora vostè aquesta moda que s'ha posat d'aquesta última categoria, els que són més mentalistes, els que més que fer un joc d'habilitat o de, més de posar una, un gran aparell, una gran màquina, el que fan és agafar una persona del públic i portarla per un lloc i aconseguir que ell i tot el resta del públic vegi una cosa que no és? Doncs de fet s'ha posat de moda just per això. Mira, tots necessitem creure amb alguna o altra cosa. Uh, a través de les religions, a través del que sigui, necessites creure que, que hi ha alguna més. I sempre necessitem trobar una explicació lògica a tot el que no tenem. Aleshores, el mentalista et brinda la possibilitat de poder um, endivinar el futur, de poder uh, esbrinar què és el que estàs pensant. I això realment és un repte per l'ésser humà. Per tant, té una atracció molt gran a aquest tipus d'il·lusionisme al mentalisme. Si és cert que per fer aquests jocs Seguim utilitzant, sí, com sigui, a vegades la ment, però els trucs manuals o els trucs mecànics, com tu deies, les grans il·lusions, perquè per poder endevinar un número, potser estic utilitzant un mecanisme molt sofisticat, però el tinc amagat, no el tinc a la vista. O, o tinc que fer una habilitat molt especial per poder eh, obrir un paperet a la mà sense que ningú se'n doni compte, quan en realitat estic llegint la ment de l'espectador. És a dir, que els mentalistes també utilitzem les mateixes tècniques els altres dos tipus d'il·lusionisme. A la gent agrada molt, s'ha posat de moda i, i ple teatres just per això, no? Perquè dius, ostres, si aquest tio és capaç de llegir el futur, si jo aprengués a fer, podria eh, endevinar el número de l'hotel de Nadal o alguna cosa així. Sí, sí, sí. Uh, anem a canviar una mica de, de tema. Jo vaig tenir el goig uh, en el llentíol de veure el Lichan. El Lichan ja sí. les acaballes de la seva carrera. Uh -huh. I, I bé, és un home que va ser uh, diríem, un dels grans mestres que de l'il·lusionisme tant a Catalunya com arreu. És un senyor que em sembla que era de l'Ella, si no recordo malament. Era de Badalona, però als darrers anys va viure va, a l'Ella. La... Ja, ja sabia jo, que la meva memòria comença a flaquejar, Enric. I eh, després de la seva mort, eh, Badalona li rendeix un homenatge anual que està coordinat pel senyor Enric Magú, que Exacte. és el Memorial Litsan. Eh, explica una mica això. Com... Bé, doncs, el, el, el Joan Maria Forns, Uh, Lichan era de Badalona, uh, al llarg de la seva vida havia viscut també a Barcelona i van anar a viure l'ella els darrers anys perquè és on viu el seu fill, en Joan Maria Fonts, que havia treballat amb ell i la seva filla també. Aleshores, uh, jo hi havia tingut relació en els darrers anys de la seva vida, havien coincidit en el gentiol, um, ell al llarg dels 50 i 60 als anys 50 i 60 va estar viatjant per tota Europa, amb uns espectacles molt grans, amb unes companyies com de 20 i escaig persones, entre músics, ballerins i així, i sobretot eh, es va centrar la seva feina a França i Itàlia, i aleshores aquests anys portava el nom de Badalona, perquè deia que era el xino català, no? el xino de Badalona. El de Badalona. Sí, i al morir-se Uh, en els darrers anys ell tenia una germana que vivia a Badalona a més a més, i, i baixava molt sovint i jo coincidia amb ell, en el local em venia a veure i així i el, el, quan es va morir, just a 3 anys després, des de la direcció del Teatre Sorri i des de l'Ajuntament mm. em van proposar fer un festival de màgia que és el que jo fege i aleshores se'ns va ocórrer la idea en el director del museu actual, en Joan Mainer de, I, ostres, i per què no ho fem? em recorden el Lixant em reconeixement a la seva trajectòria, i a partir d'aquí vem una miqueta obrir la ciutat qui havia estat en Joan Maria Fons qui havia estat en Lichan vam reconèixer i vam repassar la seva trajectòria artística i a partir d'aquí vam començar a crear aquest festival de màgia que encara es fa que aquest, any, aquest any que ve es farà la tergena edició mm -hmm. i es fa en memòria d'en Joan Maria Fons de Lichan Doncs Enric, ha passat ja un quart d'hora llarg xerrant amb tu molta més estona però ja saps els tempos de ràdio són els que són i, i hem de deixar-ho aquí agrair-te aquesta estona que s'està parlant aquí a Ràdio Martorell amb els nostres oïdors i sobretot que tinguis molta sort i estarem en contacte perquè aquest 13 aniversari del Litxen Ah, molt bé, doncs gràcies Lluís i Josep per les preguntes i a tots els que ens han escoltat a Martorell crec que abans que s'acabi l'any has de venir aquí a Martorell ah. a fer un espectacle, és a dir que podré estar en companyia vostra I... i molt bon dia I segurament tornem a cridar perquè per parlar una estoneta amb tu d'aquest doncs, espectacle Sempre que vulgueu Doncs molt bé, moltes gràcies Enric Magu. A vosaltres, una braçada molt siau. Deu. Són les 12 i 49 minuts i quan arribem a aquesta hora més o menys, el seror Josep Braut eh, entra dintre de lo que és la cabina telefònica i Russ es converteix en el professor Braut. Bon dia professor Braut. Hola, molt bon dia. El senyor professor Braut, el senyor professor no queda bé, o professor Braut. Sí, perquè el senyor professor és, o, és el senyor, o és el professor, ets el senyors al professor, ets al mestra, o ets al Peracañas, o al però... no senyor professor gratituds... Braut també quedaria lleig, no? Sí, sí, sí, sí quedaria com el, no sé, al al o essència, que, encara no sé ben bé què significa o essència, però jo crec que és algú que no sabia que diu un dia. I i ho eh, diues, excelència, vostè, essència, l'excelència, o... sí, jo estant. Jo... Sí, jo... sí, això seria un recurs com aquell que fa llac, quan no s'en recorda les cançons. Ah, ah, ah, ah, no no només ja no Iac. No em Bé. consta que grans figures a l'òpera, quan han de cantar cançons que no recorden la lletra, doncs diguin que eh, l'important és el ton o la lletra, doncs ja està. Clar. Això tot si és una, un tema en Alemanya i en Itàlia, doncs ho han inventat. Doncs, ah, doncs, professor Braut, notícia de la setmana. Hola, molt bon dia. Doncs aquesta, notícia, aquesta setmana, com de costum, estem plens de notícies. Eh, ja vam per la setmana anterior del futbol, vull dir, no cal... Eh, clavar més al Barça-Madrid, ja tindrem temps al llarg de l'any i de la vida de seguir parlant de futbol. Eh, tampoc parlarem de política, és un tema que ja parlarem més endavant, que ja hem ja tractat i... Sí, sí. sí, ja veurem, no? Llavors, de, de les moltes coses que he vist, n'hi ha hagut dues que m'han cridat l'atenció, totes dues tenen a, a, a veure amb l'administració pública i amb les grans decisions de, aquells que ens governen. Una, eh, no la tractarem avui, tot i que m'ha semblat molt interessant, és la despesa de 300-3.000 euros que farà la Junta de Castellé-León de, de cara a fomentar la cacera entre els nens a explicar i a fer entendre i a fomentar la, les arts de, ci, cinegètiques, la cacera la cacera, sí, o sigui allò que faria el rei amb els elefants, ah, en aquests Eh, és un tema que desenvoluparem en una altra ocasió a mesura que vagin sortint més notícies és un tema que... paquidèrmic aquest eh? Eh, sí, paquidèrmic no ho perquè no, no em consta fins on que jo... siguin elefants no em consta eh. que siguin elefants el que corre per Castell i m'imagino que el que voldran caçar doncs, són sanglars, llebres, llops, guineus i d'altres espècies potser el linch mai se sap però tot cas jo el que m'he quedat és una notícia que m'ha captivat, m'ha robat el cor i és l'impagable i l'inigualable ministre Arias Canyete que alguns li diuen Arias Conyete no farem, no farem no fa... No farem fàcil. conyetes d'això, ah, no? No farem Que, segons senyor. deien, és el senyor que té més patrimoni de tots els que estan al govern. Tenim doncs un patrimoni vaig... tremendo. Jo ja em quedo amb el que tingui menys. Jo em quedo perquè tots els que formen part que del govern... El que té menys em sembla que és l'Anna Pastor i que diu que deu no sé quan amb hipoteques d'un pis i té. Mm, diguem que... Fan un silenci de dubtes. Exacte. A veure, malparats mal no queden. Sí, no? És, és com l'Esperanza Aguirre, que ara ha anat a treballar i cobra 3.000 euros el més bruts. Va dir, bruts. Bruts, eh? Vigila, Poca eh? broma, eh? Bruts. Broma, bruts que no... Que no... Doncs sí, la qüestió. Llegeixo directament al titular. El Ministeri de Agricultura organiza un curso de pocions màgiques l'àrea d'Àries Canyeta ensenya com reconvertir les finques en el que s'anomenen l'agricultura biodinàmica Algú es preguntarà què és l'agricultura biodinàmica Què és l'agricultura biodinàmica? M'agrada que, que em faci aquesta pregunta perquè per si me la tinc anotada aquí no? mm. És un mètode pseudiscentífic basada en variables com els signes del zodiac això Això el seu origen, o sigui, això no, va sortir, no ha sortit ara. Això ho va inventar un filòsof i esoterista austríac anomenat Rudolf Steiner. Rudolf Steiner va morir l'any 1924, però va tindre prestigiosos deixebles, entre altres el doctor Mengele. Per què anem situant una mica bé, el, el personatge? Pensem que el Rappel i aquests, no, aquests no, aquests no, no, estem parlant d'un nivell. El senyor sí. Rudolf Steiner tenia el seu nivell. Era un individu que, entre altres eh, investigacions havia fet, i això és textualment, coses que s'ensenyen en aquest curs, no? Eh, per o sigui, que, a veure, sí, sí, els, sí. els nazis eren molt aficionats a aquestes coses. Totalment. Mira, el Himmler també era molt aficionat totalment. a aquestes coses. És que arrenetes. també era deixeble de l'Steiner. De Déu-n'hi-do. Li deixo unes de coses que s'ensenyen. Ensenyen a rellenar, rellenar el cuerno d'una vaca con su boñiga i enterrar-lo en el suelo a 50 centímetros de profiliat durante todo el otoño per recuperarlo en la siguiente primavera. Con el material resultant se prepara una poció que se en concentracions indetectables pròpies de la per eh, millorar la fertilitat del sol. És a dir, bàsicament, eh, amb els diners públics, eh, la meitat està finançat pel Fons Europeu del FEDER, el Fons Europeu Agrícola i yeah. Desenvolupament Rural, es paga això. Jo m'he quedat fascinat, he admirar els continguts, he vist que hi ha hagut moltes crítiques per part de científics i enginyers que diuen que això no té ni cap d'hipeus, que això és una insul·lència. No, no, és posar una bunyica dintre una banya... No, és, bé, és que hi ha coses encara més profundes, com per exemple que el creixement dels espàrrecs va en funció del signe del zodiac de la persona que el planta. És o sigui, dir, segons el signe del zodiac del pagès eh, ha de plantar una espècie o una altra i si, i si planta una que no, eh, li toca o no ho ha de fer un moment o altra, segons la carta. I llavors el signe del zodiac del que el recull també influeix? Vull sospitar que el, qui el planta i el recull és la mateixa persona. O i en eh? vegades que no, que hi ha jornalers... Ostres, no sé si el senyor Steiner va arribar a aquest nivell de profunditat, però vaja, segur que els seus seguidors són capaços. La qüestió és que jo, després d'haver fet això, he fet una cerca per internet, hem buscat a veure totes aquestes pseudociències que tinc jo, encara 5 o 6 ben, minuts. Encara els queden 5 o 6 minuts, sí. doncs he, he, he estat buscant, dic, veure, ja que el Ministeri d'Àries Canietes ha dit aquestes coses, crec que tot el govern hauria de d'edicar-se a aquestes coses. He estat buscant eh, d'altres disciplines, eh, digue parapsicològiques, parapsicològiques, digue-li esotèriques, pseudocientífiques o de ciència alternativa, ciència alternativa, sempre sona millor que... Sí, Queda com més profund, o sigui, com més allorial. Perquè més si és pseudociència ja es nota que és una estafa, sí. no? llavors ja diuen alguna cosa com, com, com més seriosa. Ciència no? alternativa. Ah, exacte. Sí. Doncs dic, si ja fem aquesta agricultura biodinàmica, que ni és dinàmica ni és bio ni tan sols es pot considerar agricultura, doncs anem a buscar més coses. Doncs llavors, llavors he anat fent Ara una... Ara estava es... pensant, perdoni que el talli, si sí, digui, digui. vostè eh, enterra una banya sí. amb una bunyiga, li pot sortir una vaca, no? no. Baixa, eh, no, perquè llavors seria ramaderia biodinàmica, llavors Té seria raó. fregar ah, més... Aquí he estat fi, fi, sí, sí senyor, aquí he estat fi. Suposo que vostè vol fer ramaderia biodinàmica, llavors el que haurà de fer serà una mena de sacrifici humà o alguna cosa per l'estil, no sé. No, no no, un... no, no, tampoc no vull arribar tant. Steiner em consta que estava com un llum. I el... De carburo. Sí, sí, sí. El... com un llum de gancho que hi hagués. Sí, alguns dels seus llibres, diguem-ne, estan als anals de, de, de, de la psiquiatria, però no, no com, a, com a objecte d'estudi de, del que arribaria aquest Va. home. Però vaja, la qüestió... Uh, diferents qüestions que he anat trobant per exemple, uh, la telequinesi mm, clar que no conegui què és la telequinesi la telequinesi es defineix com la capacitat per moure objectes amb el poder de la ment Dic, està molt bé que uh, jo crec que el Ministeri de Fomento uh, hauria de treballar la telequinesi i aplicar-la al transport públic Bé. Vull dir ja que no hi ha diners per fer trens si més no, no hi ha diners per fer trens allà on sí que hi ha gent que vol desplaçar-se, és a dir, tenim diners ah. per fer trens allà on no hi ha gent però no diners per allà on sí hi ha gent doncs, escolti, fem per exemple, eh, doncs això telequinesi aplicada al transport públic és una possibilitat. Una altra possibilitat. Però la gent es mouria dintre del vagó amb tot el vagó o aniria estirant-ho? Això ja depèn de... Un tio allà pensant i dir vostè on va? A Sants. Pum. Exacte. Ja vostè depèn... on va? Pum. Bon, bon observació. Això depèn de les capacitats del telequinèsic. En ah. tot cas, eh, no he trobat cap referència entre el pes de les persones, dels objectes a moure i la capacitat. No, no, no està tabulat aquest tema, o sigui, amb el qual no sé si les persones obeses o els que porten accés a equipatge han de pagar més o menys. Això no està resolt. Més qüestions. Per exemple, a la bilocació. Què és la bilocació? La bil és la capacitat que tenen alguns éssers humans, o, i no humans també, d'estar en dos jocs simultàniament. Jo dic, ah. home... Allò que diuen en castellà, la ubiquitat, no? Sí, eh, ubiquitat seria que es pot posar en diferents jocs. en canvi, biolocació és que físicament tu ja estàs realment en dos jocs. No que ah. avui puguis estar aquí i després allà, sinó que realment vostè està simultàniament als dos jocs. Jo, jo he vist que la biolocació és la gran solució al problema que tenim de l'ensenyament. Eh, Tenim mm -hmm. pocs docents, eh, les baixes no es cobreixen. Escolti, apliqui vostè la bilocació, faci vostè que el professor de matemàtiques que està en el grup de P5 o de primera primària doni també llengua en el de segon de primària. Apliqui tota la bilocació. Tota l'hora. Que, que es biloqui el professor, que ah, es que, Però que cobri com un només. Exacte. Eh? Ah, exacte, no, no, perdoni, no, oi que, no, no, es biloca el professor, no el número de compte corrent. Està bé, està bé, No, no, no, no confuguem sí, sí, sí. no les coses. Més qüestions, per exemple, la ufologia. L'ufologia, per qui no ho conegui, és la ciència que estudia els ufos, és a dir, els objectes volants no identificats. Aquestes naus, eh, sí, pretesament, Sí, i perquè per no diu ovni en vez d'ufo. Perquè ufo és que... el terme americà, per tant que ve ve el nom d'ufologia. És curiós perquè fem servir la paraula logia, és a dir, logos, que ve del grec, però amb, una, amb un prefix que eh, són unes sigles en anglès que són ufo, no? I per què diuen ovniologia? Of Ofniologia perquè sincerament crec que seria massa ridícul bé, doncs bé, bé, bé. El, el deixo que li queden dos és, minuts, acabi el rotllo gràcies per dir, ja de rotllo això no, no, el rotllo, em refreix un rotllo <laughs> aquest de paper que porta amb tot el guió escrit no és un rotllo de papers que ho portava aquí en, en protegint-me ah. la vena del braç la qüestió, l'ufologia, doncs directament, escolti aeroport de Castelló jo crec que si el aeroport de Castelló no hi ha terra en avions és per una senzilla raó, l'espai està reservat pels ovnis que poden arribar-hi la veritat està allà fora exacte concretament a un paradís fiscal on estan els comptes de la família Fabra. Més qüestions, per exemple la frenologia. Què és la frenologia? La frenologia és la ciència, la teòrica ciència la pseudociència que estudia capacitats de la persona i el seu caràcter en funció de les formes del crani. Això és I de la mida. Important de la mida i la forma del cràni, eh, convexitats com, formes diverses, això és molt important, sap per què? Aquí, aquí Catalunya hi havia un científic que ho va estudiar a principis del, de no sé, va ser del 19 o del 20 Sí, sí, a, a principis del 19 van començar i, mi, i dos anys després ja els seriosos ja ho van deixar la qüestió és que eh, jo crec que això s'hauria d'aplicar eh, concretament eh, en, en processos judicials quan hi ha hagut manifestacions amb aldarú i gent de disturbis i antivorats, per què? Però això serà molt útil al jutge. Quan el jutge li arriba una persona i mostri una fractura de crani en forma allargada de porra d'antidisturbis, ja sabrà perfectament que aquell home era un culpable, era Clar. un criminal, era Clar. un esvalutador, i que, en conseqüència, s'ha de sentenciar. Escolti'm una cosa, Dic i vostè. si a la porra li posen eh, així, escrit al revés, com si fos aquelles impremtes d'abans, culpable, Exacte. quan peguen ja li queda marcat el front culpable i el jutge ja ja el veu, ja directament m'apunto la idea i l'envio en el senyor Fernández Díaz. Tenim més temps? Uh, li queda encara me, menys d'un minut mig minut, mig minut doncs... però molt, molt escàs. Vinga. Doncs escolti doncs, eh, les, el que som en la cereologia que és l'estudi d'aquestes marques rares que es fan en els camps de Conreu, jo sincer, mm. simplement és una manera d'aprofitar les subvencions agrícoles, ja que subvencionem els pagesos perquè conreguin coses que després ho tenen sortida, doncs, fer directament. Gràcies. Doncs professor moltes gràcies connectem amb els serveis informatius. Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. La Generalitat ha rebut avui 568 milions d'euros del fons de liquiditat autonòmic que esperava per fer front als pagaments de setembre dels concerts sanitaris, educatius i socials. Fons del Departament d'Economia han confirmat a Catalunya informació que esperen fer els pagaments a les entitats concertades entre avui i demà. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, admet que les previsions del fons monetari són negatives, però assegura que l'executiu espanyol fa tot el que és necessari perquè no es compleixin l'FMI, rebaixa els pronòstics de creixement i vaticina que fins al 2017 el dèficit no baixarà del 3%. Després de mesos de negociacions, mentrestant, Alemanya, França, Espanya i Itàlia, entre altres, comencen el procés per tenir una taxa sobre transaccions financeres que s'aplicarà a només 11 estats de la zona euro. Ho han decidit a la reunió de l'Ecofin. Defensa demana disculpes per l'ensurt provocat pel vol a baixa altura de dos avions militars que feien maniobres i obrirà, diu, una investigació. El soroll va alertar i veïns dels pobles de Ripollès, Berguedà i la Cerdanya. La polsahariana que entra a l'àrea metropolitana de Barcelona ha provocat l'augment de partícules en l'atmosfera i ha empitjorat la qualitat de l'aire. És per això que la Generalitat obliga a reduir la velocitat del trànsit als accessos a la capital catalana i el límit el situa als 90 km per hora. Sílvia Berlusconi apunta que no participarà a les pròximes eleccions generals a Itàlia i diu que cal que el centre-dreta s'uneixi en una coalició per derrotar l'esquerra. L'exprimer ministre italià no descarta que l'actual cap de govern, Mario Monti, pugui liderar aquest front unit que reclama. I el grup Antonia Fon ha tret al mercat Vostès aquí és un nou treball amb una quarantena de temes que no superen els dos minuts de durada. El cantant Pau de Bon afirma al matí de Catalunya Ràdio que han aprofitat el moment creatiu dolç de Joan Miquel Oliver. Catalunya Informació. Ara els esports. Avui a Palau Sant Jordi de Barcelona juga el Barça-Rigal de les Mavericks, partit de la gira de pretemporada europea dels campions de l'NBA d'ara fa dos anys. Començarà a les 9 i el podreu seguir íntegrament per Catalunya Ràdio des de mitja hora abans. Als Estats Units, el jugador dels Lakers, Kobe Bryant, deixa entreveure que es podria retirar a final de la temporada 2014 quan s'acaba el seu contracte amb Los Angeles. En 36 anys i 5 anells de l'NBA afirma que se li fa de mantenir-se al màxim nivell. I en futbol, Tito Vilanova perta aquesta setmana 15 jugadors de la primera plantilla a causa dels compromisos internacionals. A Barça s'han entrenat aquest matí. L'Espanyol també ho està fent, sense tres dels seus jugadors que han anat amb les seleccions. Avui el sol dominarà, però hi haurà nubulades de tarda en punts del Pirineu i al nord-est. Marxa el i es mantindrà la tramuntana a l'extrem nord de la Costa Brava. Continua l'estiuet, però amb valors entre 1 i 3 graus inferiors als d'ahir. 91.2 Jazz música, jazz clàssic i contemporani Dimarts de dos quarts de deu a dos quarts d'onze de la nit A Ràdio Martorell, una hora amb el millor de la música jazz Ràdio Martorell, 91.2 FM I disagree, cause to reason is not what you care for. ens passen 5 minuts de la 1 del migdia i aquest seria l'espai que habitualment reservem pel nostre crític de la companyia, des de mateix companyia, el Sr. Monegal. Però avui, eh, el Sr. Monegal, eh, gentilment ha cedit el seu espai perquè parlem amb el senyor Manel Piñero, l'hom de APM, perquè ha estrenat una obra de teatre el diussepta passat va ser l'estrena d'un nou teatre que si no recordo malament es diu Culpables. Bon dia, Manel. Manel. Hola. Hola, Manel. Bon, bon, dia, dia. bon dia. Ara, bon dia, bon dia. Bon dia. Ah. Eh, fossis al Monegal i ja estaries a la White. Clar, el senyor Manel està despistat perquè aquests mons de Déu. A veure, eh... clar, no?, que us hagi ferit l'espai, perquè... Sí, sí. És una mica buista, sí. no? Quan hem sí. dit gentilment, ha estat gentilment després d'aplicar violència física contra ell. I, a més, ah, resulta que avui era un dia especial perquè eh, volíem desmentir-li una cosa que ens va dir. I la cosa és que ens ha vingut a veure el senyor Ricard Soler. Bon dia, ah, senyor Manel. Home, home, home, Ricard, què tal? Com estàs? Com ha anat això del teatre? Bé, bé, bé, però sí. que estem molt contents. A veure si, si veniu un dia. Que... Sí, jo vaig veure no, una, eh? unes fotos teves pel Facebook. Sí, home, sí, que ja no preocupis que vindrem un dissabte. Farem una excursió sí, de la tercera edat al senyor Ricaria. Eh? Agafarem un autocar de l'Incerso. Exacte, el farem. El senyor Brown no el portarem perquè és un home jove i... Que vagi de conductor ell, exacte. exacte. Home, si porteu un autocar, un Clim segur, eh, perquè és un teatre molt petit, dir, calen 50 persones, vull dir que ja ens ah. aniria bé, eh? vull dir, amb allò la funció d'aquell dia, la taquilla d'aquell dia ja està, està feta. Ja. És un teatre de butxaca, per entendre'ns. Sí, la idea és que volem començar amb un programa així, hi ai, un programa, amb un teatre més, molt molt petit, no, per, bueno, que era una experiència que és nova pels, pels dos. Per mi, per en Lluís Altes que és que és l'altre actor que que sora en mi, doncs volíem això que fos un, un teatre molt, molt petit i no, no exposar-nos molt al públic d'entrada i després doncs ja segons com aneix, doncs ja ja ja creixeríem, no? però per començar a cuinar això, volíem un teatre d'aquestes característiques. El que passa que el teatre, com més petit, més sense el públic a prop i, per tant, m -m més o menys nerviosa pots posar. Sí, mira, això vam fer un passi... La setmana, o sigui, aquest dissabte va ser, va ser allò... L'estrena. No, normal L'estrena, mm. i fa dos setmanes vam fer eh, un passi en públic, vam fer una convocatòria per Facebook i tal, i, bueno va venir molta més gent de, les, de la que hi havia realment, i teníem el, el públic, o sigui, jo, tenia, jo, jo estic tota l'estona, o havia tota l'estona segut en una butaca, mm -hmm. i tenia el públic a mig metre meu, o sigui, que si jo quan, quan parlava i escopia, doncs els, els, els mullava, o sigui, era una cosa bastant desagradable per ell, no?, perquè realment hem teatre amb molt, molt, molt, molt de proximitat, però la veritat és que ens agrada molt i, bueno, és, és una mica això, vull que... Digui, digui, senyor Brau. Uh, estaria bé que ens diguessis el nom del teatre i l'adreça, per a tota la gent interessada que hi pugui anar. Mira, això és un teatre que està al barri de Gràcia de, de Barcelona, que es diu Porta 4. Porta 4, això Porta té un nom Porta. molt alternatiu, jo t'ho dic ara. Sí, I amb sí, 50 sí, persones sí. encara més. Sí, sí, no, no, ho és, ho eh, d'alternatiu. I <coughs> sí, el estat, diguéssim, el, per la gent que conegui Gràcia, està a la plaça de la Virreina, uh -huh. Doncs és carrer, un, un dels carrers laterals de l'església, de la plaça de la Reina, Està a prop dels cinemes Verdi per entendre'ns. I això ho fareu tots els dissabtes, de l'octubre i del novembre, a quina hora? A a dos quarts d'onze de la nit. I de què va l'obra? Doncs mira, l'obra és un... comença amb un tio, que, s... que, s... que s... O sigui, és un personatge que s'aixeca en, un... en un soterrani uh -huh. i està totalment immobilitzat, lligat, i eh, eh, molt ressecós, no? perquè l'home estava celebrant el seu comiat de soté, i llavors el tio el desperta un psicòpata eh, que representa que el vol matar, però, clar, ell no s'ho creu perquè, clar, bueno, l'últim record que té està estar en un comiat de soté, doncs es pensa que allò forma part de la comèdia del comiat de soté, no? Ah, a veure, s'aixeca en un soterrani que no, no coneix de res, amb un tio un caputxa i tal, doncs clar, el tio no, no es creu una merda, no? I pot ser que... Sí, jo, sí, jo no tot, explicaria sí. més, Benel, tu ja no, saps que jo, no, jo no. la conec l'obra, però no expliquis més sí, perquè, sí, si no, sí, la gent no et vindrà. Clar, no, no, no, no, però pot ser, pot ser que, la, que realment sigui això, una, una broma mm -hmm. molt, de molt mal gust i se'n vagi de les mans, o sigui una comèdia, que realment, realment això, sí, sigui això, o realment no, que sigui un psicopató de veritat. Vull dir que és, això no se sap fins al final. és mm. no? La gent, pel que després ens ha comentant i tot això, doncs la gent clar, té el dubte fins al final, no? a, a partir d'un punt determinat que ho veu clar, però per exemple, en el, aquest últim dissabte no tant, però la gent de fa dues setmanes eh, reia molt, després estava molt, molt seriosa, després tornava a riure, després o sigui, és com una, com una cosa que és com una muntanya russa, no? que vas pujar i no saps si, si puges, baixes o, o què fas, no? I, i la veritat és que, bueno, que està, bueno, està agradant bastant i i la és que no em sentim molt bé molt com l'has fet i, i molt bé, molt bé. Una pregunta, qui és l'autor del text? L'autor del text és el meu cosí, és l'Eric Romero. Bé, Eric Romero, un... Romero hauria estat millor que al el teu cosí, eh? però vaja. Bé, bueno, jo ho dic perquè, mira, és, és família i tal. És... Bé, bueno, no, ell és guionista també, és a dir, que a fer, a fer guions, ha treballat a programes de televisió i també a teatre. L'hem estrenat, hem estrenat alguna, alguna obra que s'ha representat al... El teatres com el Guàsc i després d'anar per Catalunya, una obra que feia el famós, si recordareu, Francesc Sarret, un home, uh -huh. un actor que sortia a la granja fa molts anys, uh -huh. que... uh -huh. sí. doncs bueno, doncs, és així l'obra de teatre que més, bueno, va ser la seva la seva primera, no? Llavors ja com que és un tiu cansat, que escriu molt bé, és molt enginyós i això, li vam dir, hòstia, doncs mira, escriurem-nos alguna per mi per Lluís que volem... Volem fer el a, a l'arena, no?, que diuen. Mm -hmm. I llavors, després de veure molts temes, plantegem molts temes i tal, doncs, mira, al final doncs, hem de cantar per fer una obra així, no? I la veritat és que està molt ben escrita i i la gent, pel que ens diu, doncs el suspens es manté fins al final, no? I amb la qual, doncs, mira, ja està molt bé, no? Perquè és una cosa que, sol si el text està bé, ja només podem espatllar els actors, no? Vull dir que, que, pot, que, que pot passar, també, eh? Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Escolta'm una cosa Manel, tu eh, A veure, eh, ens coneixem des de fa molts anys I jo sé Hombre. que ets una, una, una persona Que eh, et va l'humor Tens la vena de l'humor, et va l'humor I sempre t'has mogut dintre aquest camp de l'humor De sobte fer un paper seriós Com t'hi trobes? Bueno, però qui t'ha dit que és seriós? Ah, ah, eh. Eh. A veure, la, no, és, no, és un, no és un paper destripat en tal cas, serà tindrà mm, tocs de comicitat, però dintre d'un personatge creïble. No sé, no, no serà un increïble com l'home APM. No, no, no. Sí, la gent, això ho tinc clar, eh? Gui, si ho, la gent que vagi allà pensant que anirà a veure l'home APM que, que no vingui, saps? Perquè no, no, no, no el trobarà, eh? Vull dir, és un personatge més, més seriós, no? O més... Bueno, més seriós i més capullo, també, perquè és un personatge que és estant capullo, no? Però... Bueno, no, em sento còmode perquè és com fer altres registres, provar-te tu mateix també com et sents fent, fent això, no? I, no? I també, doncs, perquè és una mica també de la rutina, no? La preparació prèvia, ah, la interpretació, la, la, la mentalització, la mentalització doncs, no és la mateixa, la mateixa que quan, quan vaig a gravar un capítol de l'Humor, sinó no? que és, és bueno, és uns altres pensaments, unes altres energies i, i aleshores això també m'estimula molt a, a fer-ho, a fer no? I això és una prova només de fer una obra de teatre o ens dedicarem al teatre i parlarem a l'home APM? No, bueno, aviam, ja, no sé. No, jo crec que tot és complementari, no? però en principi és, és una... És, bueno, jo tampoc diria una prova, és una cosa nova, no? De, mm -hmm. Que si no, sempre fem lo mateix, no? també és un rollo no?, aquesta vida. Si, mm -hmm. és, és tanta crisi a sobre i tot això, doncs, pues, mira, és, és una cosa que tenim ganes de fer, de provar i i, bueno, mira, això s'acaba en principi el mes de novembre i... Hi ha possibilitats de bolos quan s'acabi? Ja us ho diré, ja us ho diré, ja us ho diré. <laughs> Depèn de com ens sentim, de, de, de com hagi estat la, la, la recepció per part de la gent i, i les ganes que tinguem nosaltres de seguir-ho fent o, o no, no, o trobar es... un, un altre tipus de registre, també, no? Vull dir, potser també diem, bueno, ja doncs està, hem fet dos mesos això, ara volem fer una altra cosa més no és sé, més humorística o més dramàtica o més... No? Escolta, no, no sé, tot tot, tot està es obert ara mateix Escolta, ara que has parlat de la recepció de la gent en dues o tres anotacions la primera és que ahir va sortir la notícia a través del Facebook del director nacional demanant perdó per la mala estrena de Macbeth i eh, prometent que tots aquests que havien anat a aquesta primera representació doncs demanant disculpes dient que calien més assajos i que els retornaven al prou de l'entrada o els convidava a veure una altra entrada això m'ha lligat a un teatre també molt alternatiu de debò, a Sants, o sigui, s'ha ser molt alternatiu per anar a Sants, que directament fan aquest teatre de gorra, que cobren a la gent a l'entrada. Com valores això? Però què va passar amb Mamed? Els hi va fatal o què? Sí, sí, els hi va sortir fatal i llavors la gent va protestar i el director diu, és que ens han faltat assajos ens sí, tota sí. aquesta gent que va venir els convidem gratuïtament eh, un altre dia o sigui, han de demostrar que van anar evidentment, perquè no se'ls sí, punta gent per córrer i llavors els hi fan la, la representació bé amb la qual cosa demostra eh, poques estables del director també sí, sí, perquè sí, sí, té un assaig general has de si allò està per sortir o no està per sortir ah, del exacte, forn exacte, mm? nosaltres ja diem que no tornarem als calers, encara que els fem fatal, no tornarem així eh? o sigui que, hola, ja, hauria de passar, no sé, alguna cosa molt grossa, no? Però en principi, si no en sabem més, no en sabem més. Vull dir, jo, la gent s'ha arriscat, la gent s'ha arriscat a venir i comprovar-ho. No, a veure, jo em sembla un acte d'un estatat, no?, que facin això. Vull dir, si l'han cagat abans i, i s'han donat compte, ens conscients conscients que facin això, doncs, bueno, jo crec que els servirà, un, per no tornar-ho a fer, no?, i si una cosa en lloc d'un any has estat doncs, un, estar es i, i de l'altra banda, doncs, bueno, també sé doncs, sí, honesta amb la gent que s'ha un, un, gastat una pasta per, per, per veure una cosa que, que, mm. que per lo que dieu vosaltres, doncs, no, no... Sí, que allò que dius, vai, un bunyol m'han fotut avui. Clar, sí, sí, sí. Eh, Manel, eh, recordar aquesta obra, que és culpables, eh, està feta pel senyor Manel Pinheiro, que de tant en tant seria bo que li traguéssim l'etiqueta d'Homo APM, perquè dius que el Manel Pinheiro és un senyor que és guionista i, i és actor i l'Homo és l'Homo P.M. Eh? Ah, Podem dir okay. el nom de l'altre actor, sisplau? Sí, Lluís sí, Altés, Gràcies ja t'ho dic jo. Sí. Mm? Gràcies. Que aquest senyor s'ho apunta tot. Home, no, més que res, és que no és perquè sigui només Manel Piñero, és una obra d'Enric Romero interpretada per Lluís Altés i Manel Piñero. Molt bé. Exacte, i el director que es diu Serapi Soler, que això és una, també és una cosa molt bona, és una, bueno, una cosa que ens cuenta bastant, és un xaval que té 20 anys i ens dirigeix un tio a T37 i un altre en T43, o sigui, imaginat. Mm. Què passa? Que el Serapi té, té un currículum bastant bo. Sí, això sí. Això mm. sí. sí Ara em. l'està empitjorant amb la nostra obra, però, però, però, però, però, però bueno. Tota eh? carrera de director té llums i ombres. Això mateix. I li ha tocat director... l'ombra. Això serà una ombra, sí, sí, sí. sí. Li ha tocat l'ombra, això ja passa, Manel, això ja passa. Exacte, exacte. Doncs deia això de que Manel Pinheiro, eh, entendre'l tal com és, Manel Pinheiro sense l'Homo APM, perquè suposo que, tant en tant, suposo que de tant en tant eh, ja et deu cansar, no? No, no, la veritat és que no, perquè, aviam, sí que és cert que ja quan, quan, quan vas per allò pel carrer i tal, doncs, voldries passar desapercebut, de no? Però, bueno, mira, també és una mostra que la gent, que el programa segueix viu, de que la gent li agrada i... I, bueno, escoltem, gràcies a això doncs, podem pagar la hipoteca, no? Que, que si no... La, la hipoteca de casa teva, que déu ni don quina caseta tens, eh? Bueno, sí, home, ja veus, un lot de, de 50 metres quadrats. Ja, eh, sí, eh, sí, sí. Bé, bé, ja ens coneixem. Bé, deixem-ho estar aquí, Manel. No, bueno, <laughs> doncs això, culpable és el carrer Porta 4, d'acord? O sigui, el teatre Porta 4. Teatre és, Porta I sí. si volen comprar les entrades doncs, ho poden fer a través d'atrapa-lo i atrapa-lo mm. i atrapa l'ets bonus. l'ets mm. bonus. I, tam I també van anir al mateix dia, però que els hi gustarà una... que es poden estalviar comprant-ho per internet. Ah, o sigui que és més car el teatre que no pas per internet. Exacte, claro. sí, sí, sí. Doncs molt bé, Manel, doncs eh, qualsevol cosa, doncs estarem en contacte. Jo ho faré veure'ls per allà, eh? Sí, senyor, hi anirem. Dono jo record que sí, el senyor Monegal eh? nostra. Eh? Bueno, bueno, crec que està, amb això que del teatre està, li, li està caient la bava amb això del teatre, es vol passar a fer crítica teatral amb això del Macbeth i Ui, doncs pues vas apenyat, eh ella... mare, mare, mare de Déu, senyor Manel, fins la propera Vinga, que vagi molt bé, gràcies Adéu-siau adéu adéu adéu adéu I ara en aquests moments tenim la música i després el senyor Fidalgo Fidalgo Doncs fixi el que és la rapidesa tècnica que ja tenim aquí el senyor Fidalgo. Això és que ni, ni el superman, ni, ni, és ni el professor Braut, és fantàstic. És que eh? avui hem tingut un macil·lusionista i heu aconseguit això. Sí, sí, sí. Bon dia, senyor Fidalgo. Muy buenas. Muy buenas. Fa, fa una estona estàvem parlant amb el senyor Manel Piñero, que ha estrenat un obre de teatre a Barcelona. Mm -hmm. El teatre Porta 4. Pero que hace arte y ensayo, se desnuda, ¿qué hace? Es, uh... Esperem que no, sisplau, no. A veure... No. A veure que a, moment, és que ara, ara, a vostè a ara em posa un compromís, perquè l'obra jo l'he llegit o sigui, quan, quan la van acabar d'escriure pràcticament, em van passar un primer guió després em van passar un altre corregit i jo l'he llegit i sé de què va, però clar no vull explicar coses, perquè si no, vostès no anirien a veure. Jo crec que vostè no les vol explicar perquè no les ha entès, punt número 1. Punt número 1 Com que, ser... que l'obra de teatre té aquesta cosa de voler tindre un intriga, un misteri, una mica de por, igual que es despulla però perquè per fer por, vull dir vull... No, una variant d'algòria. No, perquè que diuen no hi ha un Manel que guaperes que és, això ho fes el senyor Fidalgo sí que fotria por. Sí o no, senyor, senyor Fidalgo? Está no, que... usted, eh, ser... <ríe> no ho està insinuant, ho està afirmant categòricament. Què està afirmant de usted ser radiofónico? Que... No tengo suficiente atractivo que va atrever a masses a pagar por ver mi cuerpo serrano? Home, a veure, mmm, hi ha un senyor que es dedicava a fer porno i tenia el seu cos, amb la qual cosa jo ja... Él, Hombre... Hombre. Eh, pst, un eh, respecte per Ron respecte Jeremy mayores, eh? Eh. Poca broma, poca broma Veu okay. com en seguida sàpigut qui era? Jo le pedí a doctora Fueste Hombre Una escritura en Barcelona y me siento muy... No solo lo tengo, tengo que encontrar y a marcarlo <laughs> jo, jo tinc un, una comparativa que surt al Ron Jeremy i un dels terroristes de l'11M són iguals eh, és, és, és La imatge rupturista Bé, hem entrat a parlar eh, d'un tipus de cinema no sé, així estontament, no? No, no tontament. Pensi que estem en ple festival de cinema de Sitges i volia una cosa porta l'altra. Estem parlant de terror estem parlant de porno? A mi, de vegades, una cosa distingir una cosa de l'altra. Ja. ja, ja, ja. Bé, senyor Fidalgo, de què parlaríem avui? No sé, m'agusta molt el tema de Jeremia, per una especial... Ah, no, no, escolti, de... si, si, vol, si vol parlar de porno, ja ho sap no, que parlant no, no, no. Amb, amb, la deli... amb la seva delicadesa especial no passaria res, eh? No, mira, pues mira, ayer cayó en mis manos un... una cosa... ¿Se acuerda de esos pequeños libritos... ...que tienen el bar de un dibujito y los, y los ibas moviendo... Y ah, y sí, sí, sí... ¿Se, se movía? Sí. Se movía. Mm. Pues ayer me pasaron uno de años 80... ...pero que es, en este caso, con dos señores trajinando... Ah, está ¿no? muy bien... O sea, es... Un montón de fotos correlativas... Que lo así, ...y hacía el efecto de que pasan cosas... ...y sea mini llama mini erotic movie... Quines coses que també li calen a les seves mans, eh? I que jo... valia, mira, sube poc valia 250 pesetas, edicciones el taco de, de Berlín, que es, la verdad es que era muy cutre, decía, joder, aquí... eh, porque además, si estás, si estás con las dos pasándolo, no puedo fer nada más. Mm, el millor és que es pot passar en companyia. I no em refereixo un nom programa. Sí, sí, sí, sí. Home, jo recordo que els anys 40-50 Estats Units van treure uns llibrets porno que estaven inspirats amb els personatges, diguem-ne, del còmic d'aquells moments. Sí, sí, sí, sí. O sea, que usted se emocionaba ver a Flash Gordon. Bueno, también, para ver usted. Ahí también cayó en mis manos el número uno y el número dos de... Flash, Flash Sex Gordon o algo así que es posiblemente el peor cómic erótico que he visto jamás pero... Eh, con... Pichoca la versión porno de Conan porque me la queda dolenta la versión porno de Conan La versión porno Conan nunca la he en mis manos Uf. por suerte Pero la verdad es que esta es... Es, es, es, es, es, es, es, es, es un Flash Gordon pseudo cutre, eso erótico, que solo busca en vez de revivir el universo, eh, bueno, hacer otras cosas. Pero encima con, una, o sea, con un guion digno de... Bueno, que lo he hecho yo. Lo que pasa es que uno con, con 20 cervezas. Lo cual piensas, hostia... Mmm, que he perdut una carrera ahí. Home, és que va haver una època que es feien porno com xurros, perquè la gent el que volia... Mira, precisament tenim aquí el senyor Ricard Soler, que avui ens ha vingut a veure. Hombre, senyor... Buenos días, señor Fidelbo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Clar, I... Hablamos de l'erotisme y aparece usted. No, grossa, no, no, un moment, que dicotomía. Parlàvem... No, no, feia estona que parlàvem d'erotisme i ara eh, estat dit xurros i parlava el senyor Ricard. Sí, no, a veure, jo... jo deia... deies, no, està no jo està deia perquè el senyor Ricard i jo durant una època ens vam guanyar la vida fent còmic porno. Sí, tant. I no ens, no ens caben els anells. I llavors jo quan li feia els guions, era molt que ho feia al principi, i llavors tenim que haver una sèrie de vinyetes de fer l'acte sexual. Llavors només anava sí. posant... Tras, tra... Bueno, acte sexual, per un bruto. Sí. Eh? Pom, xasca, pam, pam, pam, xasca, xasca, xasca. i llavors li feia el final. I llavors el senyor Soler tenia complir tantes vinyetes a la seva imaginació. O, mm? o sea, que, que curraba era él, porque usted solamente ponía chaca, chaca, y no quería quedarle el, el asunto. Clar, pero yo eh. feia, feia, no? feia al principi i al final. Feia al principio y al final. Es que el chaca, chaca ya ja era imaginació mía. Clar. Daba claro, claro, libertad al dibujante. La dibujant. pregunta és, él, es, ¿se partió de los beneficios? Porque parece que era injusto este trabajo. Mm. Sí, perdiemos beneficis, sí, sí, sí. sí. O sea, que que per dios, que és, ay ay ay. ay, ay, ay que vol, vol que li expliqui, que, ver, si tenia que explicar, la senyora fa això, el senyor li fa lo altre, no sé què, Encara és més complicat això. Així, el dibuixar lo que volia. Hombre, pues, no sé, eso és es com coger. Vull fer, que com fer? Pues, vamos, a fer Casa Blanca fer, vamos a fer cómic, viñeta 1. Estic en un bal, viñeta dos, vi, viñeta dos. Eh, ¡Qué gran amistad! Y el resto, pues invíntatelo, hostia, no sé, un poquito más de imaginación, no sé, pues de trabajo, algo. Ah, es sí, como sí. yo, usted, lo cual me, me congratula. Claro, evidentemente, claro, evidentemente, evidentemente. Hay veces que la gandulería se ha de portar a estos extremos, escolti. ¿A usted le hubiera gustado una descripción completa de toda la situación con el tipo de vestidos o sin vestido, el tipo de fondo, todo esto bien completo, no? Y, pues claro. uh -huh. y en ese momento la luz tenue que entró por la ventana iluminó el pubis deseoso de Marc Léer que miraba con ojos mm, Sí, a ver, eh, perdone, yo tengo un, pues un momento. con de, de me a mí, a mí, John... me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Aunque està per casa ah. Pero yo no he tocado ese libro Escolti, que hi ha gent que m'han parlat molt bé d'aquest llibre Claro, si estoy convencido También hay gente que lo hago muy bien de la sombra y el viento ¿Qué? Ah, no, no, no. O sea, que oh, no pienso bueno, No, no, a ver a, nadie. a mi hi ha senyores que m'han dit que aquest llibre està bé Que està senyoras, bé, que, que està... Sí, senyores, que és, és un senyora llibre eròtic Per senyores Ha sí, sí. escrit per una senyora És un llibre eròtic per a senyores per una per a per una O sea, que no hay vamos no, no, no, no és, és, és, tot és text. I hi ha una trilogia de més, és una trilogia de ah, sí, eh? O sea que sí. encima o sea, hay que leerse tres toches ni no ni no no una foto. No Las no, no. mujeres están poco locas. <laughs> Pero no, claro, tampoco porque... es obligación leerlo, puedes claro. coger otro libro. ¿Y cuándo falta la peli? <laughs> la peli es más fácil de ver. Sí, no, no, ja, ja. I llavors vostè és tan cínic que dirà, em va agradar més el llibre. <laughs> No, no lo no puedo decir, todo el mundo sabrá que no me lo he leído porque no hay fotos. <risa> también es verdad. Sí, ustedes digan las fotos, ¿no? Eh, en este en, hombre, yo creo que en este tema es interesante que haya fotos. Mm. Pero claro, igual te están describiendo, yo qué sé, a un pues eso, a, pues imagínate a... Ana Pastor, bueno, Ana Pastor, la guapa, y de repente, pero realmente quien está escribiendo la novela es, es María Antonia Iglesias, entonces, no oh. sabes... Sí, sí, no, no, a ver, la señora que escribió la novela y he visto la foto y dius, no es un sex symbol para entendre'ns. O es sea, María Antonia Iglesias. Sí, sí, sí. Ahora claro. sí. es una claro. señora que tiene mucha imaginación, también. Claro, sí, sí, pero usted, o sea, usted piensa en género masculino, o sea, usted... Eh, ¿Cómo va a novela erótica? Antes de ver la novela, ve la porta y ve la foto de esta señora. ¿Usted cree que ya se le va a leerse eso? No. A veure, la portada és una portada molt difusa. I jo vaig, vaig obrir allò no que dius... No hi té foto de la tipeja. No no. no, no. I llavors, a la, a la solapa del darrere tot... No, eh? que mira, veure, Perquè, de més, està posat el nom i cognom, el primer cognom, en punts. No sé quant és tal, i l'altre no, cognom. I llavors obres la solapa al darrere hi ha la foto de la senyora amb tot el currículum. Tot el currículum, mm. vamos, que perfecte. No, no, el, el currículum de la senyora que havia sigut guionista de la BBC i no sé què més, eh? Vull dir, no... Mira, porque anda por casa, pero no me acercaré a él. Eso, eso lo puedo asegurar. Pues a la seva senyora igual li agrada. No, no, yo no lo dudo. Le eh? preguntaré. Eh? Així m'agrada, així m'agrada que li pregunti. I, no s'ha plantejat portar aquest llibre per quan vostè va en el transport públic i que no el molesti ningú? L'obra, fa veure que està llegint i així ningú el destorba. Home, penso que tengo la biografía de una botella, que és mucho más interesante. <laughs> també, és veritat, <laughs> també és veritat, també és veritat. Senyor Fidalgo, eh, ens queda ja dos minutets per acabar i l'hem d'acomiadar. Ya me he hecho, o sea, cuando veo algo de una botella ya me he hecho. Están censurando la libre expresión popular. Perdón, estem fent esforços per no parlar de l'espanyol, plau. No, no, no. no, no. Sí, cierto, Perquè vos, mira, som eh? respectusos amb vostè i no volem fer-li mal i no volem que això sigui un malodrama. No, no, ah, no hem dit de no, he l'esperador. Vale, pues, hablemos lo que usted quiera. Parla pa, pa, pa, he, pa, he, he, he visto como los inem, nos inemitaron un estadio y he, he, he visto dos descensos. To, a partir de ahí, de ahí arriba. O sea, no hay problema. Home, no, han duplat el nombre de punts que tenien. Bueno, eso estamos, es una gran inversión, imagínate, sí, sí. ha bajado la primera risca del Perica, en un 50%. Ja, doncs senyor Fidalgo, ara sí que l'haig d'acomiadar, eh, ens tornarem a retrobar, si vostè ho desitja. Claro que sí, y, la, la, y al final hemos hablado de Monegal, que era el tema de hoy, pero no importa bueno, que tampoco... Bueno, ja, ja parlarem la setmana que ve, no se moini. Ok. Mm? D'acord, senyor Fidalgo, moltíssimes gràcies i a tots vostès, eh, també agraïr sin nom de tot l'equip que ha fet el programa, que hagin estat aquí un dimarts més i també donar les gràcies al Sr. Ricard Solic que ens ha vingut a veure, que és és, és l'alma mater d'aquest programa. Ja ho repetirem això, eh? patigo. Així m'agrada. Fins un altra.